أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا چرچ کړه اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركین سبحان ربک رب العزت عما يتفون و على المرسلین والحمد لله رب العالمین تقریبا د کافی روزونه د بوت پورچ کم درڅ کیږي پای کی, کی د مسلمانانو ناره نو زنانو د په هې د پاره له مونږ او به دا الفاظو مختصره تشریح او وضاحت دا ریته پر اقو چې په دې مونږ دا کم ټکی او دا کم الفاظ منغوایو چې مونږ ته دا پته لګي چې بری مونږ کې منګ سوې دګه الفاظ او اټکی هغه د عربی دی چې موږ تدا پتای چې موږ داوي او دا د خبرې موږ الله رب العزت سره وکړي په شپږمته انسان او خوش قسمته نارینه زنانه چاری زموند ترجمه نه خبری او مونز اریلا با پنوم ورکی او مونږ په ویګیوم او هغه مونږ چې دا الله را بولې زړه سره کومه خبره د بندګۍ اند ته په چې دا لا خپل رغ سره خبرې کوم ذریر پارا منګه مونږه ترجمه شروع کړي و ډېر خلک دایتي چاغي بیان د دې دوي چې کتابو کې بیان شي لطیفیو کې شي او غونو کې بیان شي وې بیان شو ودا خو بیان نو بیان خو هغه دی چې باغی کې د کار خبره وشی د مقصد خبره پکې وشی قران پکې بیان شي دا الله کتاب خبرې پکې وکړې شي د دین د پوهې خبرې پکې وکړې شي دا بیان ده مستاسو په دې ځای کې راځم کې دل بیا به دې دومره ګرمۍ کې دا ګور یاد تا ته چې مقصدوم صرف دای چې مونږ څه یې زکو څه یې زکو سواورو او به خپل عمل کراولو دانه چې بوت پرز باندې چه کمی زنانه را جمع شوی هر بود لزیره زیخ و پتا و تا نی یا دا مدرسی زنانه دی بود پارا چه کم درس کی گیا واغی دا بیا پتا نی چې دا بیان په سبان دیو شو و دیگی کمی خبریو شوی دا کمو خبرو ناو دا کمو کارون نامنگا منکده شو غ نه من شو او د کوم و کارونو د کولو مونږ تهڅوکم وشو چې هغه کو بیا یا مخصد به زمونږ د ټولو دغهخ تش اوورې دو باې کهڅوک مسلمانې دی دا 63 واله نه دมูลیا نو د دې بیانونو دا 63 چې خرته اوخه 63 ووس میمو ریکارډ دي لا غیر دا کمپیوټر او هغه دکان د بیانونو نثم ټکی د یو یو عالم دو دستاویز او درې درې صواب بیانونو وترهي چې دغه شکل ته وګورې نه ګره خریلی مونبانه کوي لکه تا سره چې دا دومره ډېره بیانونه دي په دی دوکان کې د پلانکېلی مو او د پلان کې ملیې به درسونه او بیایانونه سر دومره ډیرر به شماره دي او اوېوم خلکو ته لګې نه په خپلی مو اوورې وجد دا د چې هغه د کې سرټو خر سووسه سا ناست دی دا د دایت پهنییت بانې ته نه ناست زما ومره خوی مییاندي چې راغلي نو دا نیت به کوو چې مونږ دلته هدایت زدهکېله راغلی وو چې مونږ ته هدایت میلا شي مونږ ته نه غلاه میلا شي دهکوو سوواوررو چې د مونغه جان خیتته شي دی دپاره به نو په تیر شووي درد کې ولا اله غیر باندی خبر شیوا چداري ترجمه وا ولا اله غیر او نيشتي اجتون پر كونکه غیر دیوستانا. کله چې موږ په موږ کې دا وایو بیا موږ د سوره فاتحه د شروع کې دا نه مخ کې اعوذ بالله بسم الله وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ولې وایو و دا دی د پارهواای چې مونږ خو سبحانانهکرلله عماوه ب حمدي کوه تبارهګسمو کوهتهعاه جددو کوه واللالهغیر چې دامووی نو بسس مونږ قران شروع کوو سرو طفاتحح قآ دی که نه او والله رابلزت قرانې قم کې ويدي چې کله تا زما کتاب شروع کووي فایذا قرات القران کله چې ته قران لولې نو مخ کې ورته کې فاستعذ بالله نو پناه واړه الله سره منه شیطان رجیم زه شیطان رټلی شي وینا دا مطلب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د قران د شروع کې د مخکبه سوالو کې دی الله د شیطان رټل رټل شي ویني دا د وسو سونا دا د من کولونا دا د زين خرابولونا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اب دغه د بارے داو ذوال بالله مقصد داو دیوان جان کو کوي خام چې قرآن چې د الله ډېر لوی کتاب دی نو چې ډېر لوی کتاب نه دا لوی کتاب نه دا غلوې کتاب د شروع کوې د نور مکه دا غلوې دښمن نه په پناه واړی دا به دشمنانو کې لوی دشمن یو مسلمان نه پارا شیطان دی چاله بری دین نهو لکم عادو موبین دا شیطان نه دا ګور ستو د ډیر لوی دشمن دی ښا نو چې لوی کتاب شروع کې د لوی کتاب د شروع کو شروع کول نه مکی بدغه لوی دشمن نه بناو غاړي ځکه چې دا تاسو رګاوړ جوړيږي اثمره خلک دې قران ته ناس نه دی ګنا ناره ناو ځانا نه یخ کو تولد عززرونه چا چ بولې دی شیطان نیر افریدینو هغه غونو کې دا خبره و ته چا غردو ولې دي شیطان دا زهرونه ولې چا خراب کړې دي شیطان پی پکړلې کنه د چې کله ته قران ته کیناستې او د الله دی کتاب ته کیناسته او د شروع کوو یا د پمونس کی شروع کوو سوره فاتحه دی شروع کوو طب خام مخاوجه اوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله د دې لوی دشمن نه پانا واړم ته کومه تباہ و برباد لادم علیہ السلام نه شورو لګولید او تر قیامت پورې دا شیطان بلیږي خلک غرق 누가 خل التباش تو دیری چی پزان پوشی لیر داتی که نا چی پزان پوشی تو او او او او دیر زمان دا جون خودی شیطان تبا برباد کرده او خواه شکر ده چی قرآن تبا مخشوا شکر ده چې خپل دشمن میں او پیجندو چی دا خو دا شیطان دے دا لعین او دا رجیم دلت اخلاش او چې شیطانچا نده په جن دله د وسمرګره دی و سره کناری ندی زنا ندی شیطان په مرګ ایتیا کې ژوند ته رہی مونږ او تاسو باندې الله رب دې تاسو مر لوی رحم کړل چې مونږ یعازیم کتاب تکینه ولی او چې د دې عازیم کتاب دښمنان اندیری دی اولنه دشمنی پیریانو که چې دین اغا شیعتین دی شیطانان او په انسانانو کم ډېر دشمنان دی چې په دی اعوذ بالله که دا کم سوال من کو دا یوازه دده شیطان نه نکو ابلیس ناو دا نور په انسانانو کې چی کم دینی یا اللہ د نه میمګورې ووساتې لکه دا خلک خلق ل پرې دي و کااړ جوړېږي که نه نعوذ اوسبلله من شپان الرجیم مطلب دا چې الله اووزو پهنا غړم بالله ف الله سره کوره د چې کله سبق د کم سبق چې زمنږې زه دغت تر جم کوم دا څو سره ځوتوي چې کوم د نارانه پافت کیوره درازی دا سبق عمر اګيله لپاره شروع کړل نور د مون د مدرسې جکم زنانې دی چې روزانه د مون ترجمه کو د لیکي قاعده مدرسي زنانو لپاره صرف دا ګټه ده چې دمون مون ترجمه جکما تشریح او کم تفسیر کیږي ناغي بي اوش چې خاطره دا مطلب دی دا مطلب دی دا مطلب دی د巴ری دنالجی کم دی چری باب ته یو زل را دي ناغي جما سره ادا زه توي دا به تاسو ته نن زموږ سبق څه دی اوزو بالله منه الشيطان الرجيم دا به بار بار د دې ترجمه کو تاسو به را ترا وای د دې کبا دا فائدہ وشي چې تاسو به دا زوچی زموږ خامنه نبی کور والے ته پوهچو کې کنا جیتدار څه تللی وی تا نه ته بوزو کې چې درس آو. درس تللی وی ااو درسو شو؟ ته ما ته واره جیت اور ته وی چرنن کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې باندې نن درس شو او دای ترجمه د دا چې اعوذ بالله غوړم بالله الله سره مین شیطان رجیم ته شیطان رټ لشي وینا ما نه رینه وبس مر خوشاله شي اغي به موچيره زمادا کور واره چي دي و عقيده سبق تر شوق دي ښه ګوره سبق کو یاد ده ابا خوشاله شو او کنه ځال شي چکور کې ته نری نه ته بووزو کې چې ته بایان لتللی ووي د بو درور د تا چې تاروي چې ته ز به زمه او درس ته به زم ته شو او په د قټیم کې دا زنناانه چي چې او زر سر وګور یاره خبر نه یم او بیایانونو وشو نو اوته زر ورده چې د زمانه تپوس کو تپوس خو به د ن کوم که نه ته تللی سه وي که مرسې ز نهدي یادې یاد شي وه کا کور یاد شو او که نه سبق له تلیوي نو ما تهوارو وه که نه درسله تللیوي نو ما تهوارو وه د الله بندگانو چې بیا سره جواببي نن زمونږ سبق دی وزو پهنا واړم بالله بال الله سره می نه ش وان ررجیم دشیطان راټلی شووي نه نه زمونږ سبق دی د ولی وایو مونگا امونس کی دا مونگولی وایو اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا زک وایو چھکل من قران شروع گو امونس کی سورۃ فاتحه شروع گو نو مونگ تہ حکم دے چاول بدا ہوا ائی لوی کتاب شروع گوئی نہ دا لوی کتاب د شروع کی دور مخ کی لوی دشمن نہ پنا وڑی یالا دیکھو پزیرون وتاڑا یا الله ددن بچ کاه دا مطلب دی او چې کله دي دا ووی بسشیطان ب وړلی شو په زننجیرروونه باندې تا سوالو وکو که نه دل کا په انسانانو کې دی او په بیریانو کې دی هغه شیطانونه مې و ساتي دغ چې قران نه بدغه خلق ما منکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شیوینه په خپل غوار ټل شی دے جنت نه را وستل شی دے الله تا خیر کې مستمر لوی کار ده مستمر لوی خبره ده په دې مونږ کې موږ څه سوالو په دې مونږ کې موږ د الله نه دومره لوی سوال لوی سوال او کو لوی دعا وکړه یا الله ما غو لوی دښمن نه غره پناه غوړم ما غوړ بي نو. جنو کاری راځنو کنه کاریږي نو بیا هم څه خبره ونه کاری غنو نو ته دشمن دې شیطان مخکاری کنه نو بس دالانه په دې سوال باندې او په دې دعا باندې والله ته مننه کو زاري وکو چې الله دې دشمن نمنګ و ساتي نعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناغ واړم په الله سره میره شیطان رجیم د شیطان رټل شي وینا څارټله شه ده ته جنت نشړله شه ده راوي ستله شه ده یالله چې تمنګ رټل شي ډله کې ونه ونه ګرځو من چرته داغه په شانتي نشو ځکه من غوایو چې یالله زنم ساتي بدنه بوم صرف او سرب ستا په توفیق باندې او ستا په طاقت باندې او ستا په امداد باندې وی الله موږ د دې نه بچکی کو کنه د دې نه بچی ته ګرډر ګراندي لوې لوې خلک دې شیطان خوې ولې ښا لوې لوې خلک بل بین بن باوره دا وي دومر لوی علمو دومر لوی بزرګو چا او یا کاله ووي دګډ تهکې او یا کاله ووي د بعدت کړړی و او یا کاله ل شو شیطان دیفیلمب کړ بعد تون کوړيې سو شوشیطان تا چېحت دی ور سو مخه تور شو سپانځي تختي تور اتې خلکو ال تور اتو جره داخ دل رزل څړې دي بدنامي کو شیطان دومره بې ایمان دي هغه نیک انسان بدنام کو په اخري وخت کې تم شیطان ګوره قلار نو اخري وخت یو تراغه وي مړای ته خو د یاثم پړې پروت دی کنه دې به بچ کوم و څنګه ما ته سجده وکه و تا تهڅنګه سده وکم دما خو مری ته پړې پروت دیو بس و س دا سر نه دی دا سر معمولو غونتهې ما ته وخوازه وه بس زه به وګم چې دا تا ما ته سجدده وکههغ چې دا سر دیې وښزه سری قطته کو شی تاان د خااند شي ووي زی ته مې وور یعنی دا اخیری د مرگ په اخیری سالګې کې هم شیطان ته سجده وکړو کافر د دنیا نه تیر مونږ چې په دې مونږ کی وایو کنا چاوذ بالله من شیطان الرجیم دا د لپاره وایو چې الله دا ډیر لوی دشمن دې د نمونږ غره په ایثال نشو بچکه ده او ستاسو په امداد به بچیږو ستاسو طاقت او ستاسو نصرت او ستاسو توفیق به بچیږو د دنیا کې د نه کنه د نه بچیږیږي زنانا توبه شیطان ویلو کنوی ده زنانو دو که کول بنسبت ده صدو نوی ده زنانو دو که کول شیطان ویده ما تا دیر حساندی دو دا زر دو که کی گی او داخو مشور خبره ده اکثر ده زنانوی کنو یاروی منگ ده زنانا سم زر دو که کی گو ویاو کنه شیطان رشیا ویلو شیطانا خبره سیوه. چی ده دی دا دو کول. دوه کول ما تا آسانی دی. زنانا پا شرک را لول. پا رسمونو ریواجونو را شیطانو ایده ما تا دی سی آسان دی. سی بالکل لکه دا کار آدو ما تا سکار نخ کاری. پا ریواجونو پا پیشانونو په گرانو جوڑو پا امبارکو پو پو پو زارګونو په پیسو لگاولو کنا په زیارتونو پتلو طلو په تاویزګرو په تی بتلو شیطانو دا ما ته بالکل هیڅ ګران ندی وي دا کار خو د زرانونو زدم راخلمه بازارونو د خدونو ډګتی جنبی نے سلام ویلو چې بازار د لعنت دې ده بازار د لعنت دې ده غزول بلا بلا دیله الله واکوه په مخته مګه چې د الله پاک ب شي کمځای بازارونه ن چې کم ض د الله مره ببدې شي نلته به ز نه دا ته ډېې ب وي اچه وې دادنشیطان بازار تتلله دی زناانهته داشیطتانان دومره خکل کاره کړي که دا ډېره نا جوړئ که ده به وړه شم که نه او مدرسې ته تلل داته دشیطان دا دومره ګرانکاره کې دومره ګران خوختانه چې متل کوي یو غار یاددي دی ته دا مدرسې ته دا راتللو دی درس ته راتللو دا ته داسې ګران کاری لکه د با غه هغې ته ختل ګراني که نه هم بای نیگره خو بچر تایی کنه در کیوٹو غر بایاد کن. ایمونگو تایورت <تصفح> <تصفح> خطو نو پا خپادو خپادو خطلیو. دا او تا دا گران کارو ته شیطان سکی؟ تا دنانو تا. دا گناه زی تلل شیطان و تا خخکار کی. او تا نیکی زی او د قرآن زی یا ب پ لادر یا شي یا بپپدر را یا یو پسترګې تو شي یا ب په سر درډ را شي او سره سم مطلب به او ته جوړه شي او چې بهزارارلتلی یا چېرته جا که خوړی اوڅوککو توي چې پتا خو بګه باندې خبره ته به نه نووي و خو روغب موټبه دو پې نا ډول مې و غړی چې یا چې بالبلکل سبا نممایم کاخه او چې د مدرسي نمبر 0 کوڅه کوته وی چرپ مدرسي مدرسي ته وی ټریپونه می درې دیواله کولی حرام شکه دا اړه که يا موي دا اړه نه يا موي بالکل ستنه می موله او ډریپونه می موله گور وایدا تا به څه پتا راغلی وکنا ان ته په پدغو په نډولو باندې د خوړې دیوورې دوه او د خیرات دیوورې دوه او د بازار د تلو دیوورې دوه ولې هغه ځای نه وکنه شیطان ته دا دردونه مردونه ځکی د دې دا ير کی د دماغ ول بالکل دځی کیچې سپا کی اتیر کی نو خبره مې دا کول چې شیطان ویلو زنانہ دوک کول څه دي زنانہ دوک کول ما ماته انتهای اسان دي تسو بخیال کڑے گا انتیہی زر دوکہ کی گی ناکارولیو شو یہ رو بس زنانا ہو جو نا پوئی دنو دماغوی کاروانا هر موقع کے باہر دیکی چھ دوکہ کی گی نه نا دوکہ کی گی خدا دوکہ کی انسان زنانا دوکہ کولے جنن خو خودر قابل جرنیل لے شیطان تا زنانا دوکہ کولے اس گرانکارم نا دے بوس بتاو سوای چې استاد دې دې علاج څه ده علاج ته بس چې څمر استادو د قران سره جوور تعلوقي مضبوط تعلوقي دمرو شیطان تاسو نه لری لری تختی شیطان متاسو نه نږدې دو تاسو پرې کم طاقتور کتاب دې د طاقتور ذات د زوراور ذات د دې کلام نه دا شیطان ډېر تخېریږي دومره زوره ور کلام دی او چې دا قران لا دنیا ته نو راغله او دا قران دنیا ته لا نازل شوی نو نو دا شیطانان به په بره باندې ختل بره اسمان ته به ختل اول اسمان ته دویم ته او دریم ته کنه کوچ کنه قران نازلې دې شروع شو الله رب العزت د شیطان دا برا ختل دا داسې منکل چې بده اسمانونو کې باول اسمان کې وتا دا استوري تیار الله فټکړیدل کده ګولې او چې څنګه دبر خېجه ورسته به بیا ستوره ولګي لکه دا 32 زبور د تماچی ډز بس شیطان چې ببر لاړ شي بیا هغه واپس نه را دی هغه ختم شي وښتلې شوی دمر د قران طاقت دیخه چې د قران دمر له لوي طاقت دی چې شیطان په بره باندې ختل منشوي دی او هغه ختميږي کی وشتل کیږي چې قران د کم ځانانته رہی د قران د طاقت د وژنې چې کم ځانانته د شیطان ذکر خدای په قدرت باغه تل کیږي ختميږي کی به ایره ایر, ایر کیږي کی به کترې دې د نه زديش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د وایرو مقصد سو چعوذو پنا غوالم بالله الله تره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شیوینه الله دې د شیطان د وسوسو تو نه او الله رب ال عزت دې تاسمر جنان شه راغلی دې کم سبق چې ویلې شو الله پاک دې دې دې زکړې او بدی باندې د عمل او مخی ته د خوخور راو تووفخ منږ طولو تنسیب کې او لا رابل زد دی ستاسو د راتلم خپل دربار کې قبولو مندرو ګرځ لنانو تااخیر کی یو خبره کوم